Vëzdojmë me dibrin Adabul Meshila Salah Ase t'i ka është kuër jesë për në namaz Të autorit Shekhu l-Islam Muhammed ibn Abdul Wahab Rahimahullah Kebim rrite qështjet që kanë të bajnë me imamin, gjematin, imam lakun Dhe normat që lidhen me këta Me vëzdojmë thot uh, Autori Rahimahullah wa sunnatu wuqufu al-ma'mumin khalf al-imam. Pra, Sunnet është. Ka për qëllim sunet i do thotë tradita që nuk i uh, kanë ndrysuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu -ja, uh, e xhamati të qendroi pas imamit. Li hadithi Jabirin wa Jabbar, lama waqafa 'an yaminihi wa yasarihi akhadha bi'aydihi bi'aydihihima fa aqama huma khalfahu. Ravahu Muslim, dhe të për hadithin që ka transmitu Gjabiri Radella Anhu të regon se kërë është kërë ka qëndruaj me Gjëbëarin në rrëth dhe të, të dujtë anësh njën i ka në djakë, njën i ka në majtë i ka kap njën i ka në djakë, njën i ka në majtë i ka kap njën i ka përdore dhe i ka drejtu në safë pra pati këtë e ka transmitu muslimi e uh, pastaj thot wa amma salatu ibn mas'ud radiyallahu anhu be alqama wal aswad dheu wa ai nehuma do thot perse uh, i perket per e uh, as-sayti transmetoi sahabai ibn masudi radiyallahu anhu astfal ma alqamin wa aswadin duke qen mes tyre do thot si imam, ka qëndru në mes, kurse ata nga të dujanët, thëtë, fe eqab e ibn Sirin, e në lmekane kja në dhajjikën, dhe të përket është përgjigj e, ibn Sirini, dhe ka thanë se vendi ka qeni ngusht, dhe të aty, në atë rast, imami ka qëndru në mes të gjematit. Do më thanë, nëse gjemati është janë dy veta ose më shumë, ata rata duhet të qëndrojnë para imamit. Edhe kë gjithashtu e ka e tregon hadithin që ka e ka transmetuar Nesi radiyallahu anhu e, ku thotë se ajmë një cun me një jetim që ka qen, kanë qëndruar para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky transmetohet te Buhariu dhe Muslimi. Edhe hadithi të shumta ku transmetove se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si është thal do thotë në rastet lloj-llojshme ka qendruar përpara kurse sahabet janë rreshtuar në rreshta safa para para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë hadith që e ka përmend autori ku tregon se ata është hadith i gjatë dhe tregon se ata kanë qendruar nga të dujante për nga merit sallallahu nësallim, kurca i ka marë dhe i ka zhvendos, i ka që prapa. E, por nëse është e, vendi ngusht, ku nuk ka mundësit të bëhet edhe një saf, një saf, dhe të të të qëndroj imami e merë një saf, edhe gjemati pas taj nuk kanë venë, atëher lejohet që imami të qëndroj në mes të gjematit. Në mes, dhe më thënë, nëse është një saf, nëse janë mësum as për qellim në safën e parë. Është në mes të safit parë, qendron imamit dhe pas tij ë safat tjera. Domethënë që xhamati ket nga ana djathtë dhe nga ana majt. Ose varet syt prej vendit ose situatës, mundën me me çet xhamati nga ana djatht, vetëm kurse vetëm nga ana majt nuk nuk bën. Dukë mësë pasë asë kanë ka në dyatë, vëtëm në në majtë me nëjëtë gjemëti nukë banë. Pasë tëjë thotë, wa inë kanë lëmëmëmë wahidën, nëse gjemëti ka vëtëm një njëri, atërajë qëndronë me në një safë në në dyatë të imamitë. Wa inë wëqëfa në jësërihi, edarëhu në jëminëhi, wëla të bëtëlu të hrimëtuhu, wëla të bëtëlu të hrimëtuhu dhe më thënë qëfëse ka qëndru, ai që do më falë me dikani, ka qëndru nga, nga nga e majtë, a tëherë lejo që imami ta nëzire nga nga djathë, edhe nuk i priset namazin që i ka fillu, dhe më thënë të këbirin që i ka marë, nuk i priset, pra vazhdanë vazhdan namazin, mirë përë, duhet të qëndroj nga nga e djathë. Edhe kjo ka ndodhë me Abdullah ibn Abbasin, radiallahu anhume, i cili e ka pa pengamirin sallallahu nësillim duke falë namaznate në shtëpin e tezes të ti, me imunës radhiallahu anha edhe aty të regon se pasi pengamirin sallallahu nësillim ka fillu mu falë ka shku Abdullah Ibn Abbas radhiallahu anha ju shë bashkan gjitë në namaz edhe ka qëndru nga ana e majtë e ti kurse Pënga më drejtat Allahu nësulem e Kakap, edhe ka nxirrë nga ana e djallt. Edhe ka vazhdu namazin, pra nuk i ka nuk e ka urdhëruar që ta filloje prej fillimit, por vetëm e ka shvendos edhe namazi ka vazhdu. Këtë ka transmetuar e kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Ëh gjithashtu në hadith te Jabiri tradhi Allahu anhu i gjatë që s tregon se e, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qëndruar nga ana e majt edhe ai ka ka përdore edhe ka nxirr nga ana e djat. Domthon këto janë argumente se si duhet veprohet në rast të til. Pastaj thot wa in amma rajulan wa maraatan wa qafa ar-rajulu an yaminehi wal maratu khalfahu li hadithi Anasin rawahu Muslim. Nëse Imami është kurse xhamatin e ka një burrë edhe një grua, atëherë burri qëndron në një saf me imamin nga ana e djathtë e imamit, kurse gruaja qëndron në një saf në vete, vetëm vetë. Vetëm vet. ë Kët gjithashtu edhe nëse e ka xhamatin vetëm një grua, do të thënë vetëm një grua fallet si xhamat ata raja jo duhet të qëndrojë prapa imamit si një saf më vete, edhe nuk qëndron në një saf, domethënë nga ana e djathtë e imamit. Këtë hadithin e Enesit thotë jam fal me jam fal me pengamedis sallallahu alaihi wasallam sal dhe një i jetim e, në shtëpin e ton, kurse prapa nesh qëndronte nana ime u muslime edhe këtë të transmiton Bukhari ju Rahimahullah Kërse në transmitim tjetër thot, unë edhe jetimi ishim në një, një saftë, masë për nga merit sëllë Allahum e sëllëm, kërse plaka ishte pas nesh Këtë, me këtë transmitim, me, me këtë tekst dhe më thane ka transmitu muslimi Rahimahullah Pas taj thot wa qurbu saffi minhu afdal do thot safi i par sa ma afër imamit me qenë se më mirë wa kaza qurbu us-sufuf ba'd ba'dha min ba'd do thon gjithashtu edhe safat me njëri tjetrin duhet të jenë afër do thon vetëm sa mjafton vendi për të bërë ruku dhe sejdë kjo është më e preferuara më e mira dhe nuk duhet e, safat lërgojnë me zveti pa dhe një sebeb se për nga meri sallallahu anem sallam ka thonë rusus sufuf më qaribu bejnëha dhe më thonë safat bëjnë i të njeshur edhe afrojnë i me zveti dhe thotë saf e, vet ata që falen në një saf e, <tër> e, ata që ka falen në një saf duhet mu afru me zveti mirë edhe gjithashtu safi me safi në tjetër pra duhet jen afer pas të ika thon autori rahmehullah vëtësihru musafatu sabijin le johet gjithashtu në një saft hi e dhe fmija li qawli anasin dhëmë thonë këtë hadithin që bërmendëm safafatu anë wal jetim waraahu wal ajuzu khalfana dhëmë thonë nëma jetimin që ndrum prapa për nga merit së lëllohën e nësejmë, kurse plaka pas nesh. E, kjo, më thënë, qëfëse fëmija është në moshën që quhet temjiz, më thënë, kurdi me dalu edhe me kuptu, aja është prej moshës 7-veqare edhe për pjetë, atëherë lejohet me hi në saf, sepse e kupton namazin, edhe mundet me lëtsu normat e namazit, e në qëfëse është në në 7-veq, atëherë nuk lejohet sepse aji nuk ka namaz, do thënë nuk nuk e kupton namazin apo nuk i di rregullat e namazit, kështu që nuk lejohet me një në saf. E what in sala fadan lem tasih, nëse falet dikush vet, atëherë namazi i tij nuk është i saktë. Do nëse dikush e, vjen në xhami edhe nuk hyn në safin në të cilën ka vënë, po falet veç, ose si kur disa që falen mes shtyllave, ose prapa ati mimberit, në më thamë falen veç prej Safit, atëherë namazi nuk është i sakt. Edhe kjo është transmituar në hadithin që ka përmende Budawudi, r.a. nga wabi sajven ma'bed, r.a. Thot se njërë, se pëngameri sërëllavën e sërëme ka pa një njërë duke u falë mësë safit vetë edhe ka urdhru që ta përsërisë e namazin. Kjo është hadith sahi e gabo sahi Shekhalmanin në Irua al-Khalil. Pas thajtë qështje tjera që lidhen me radhitjen e safave edhe gjematit në përgjësi, thot e, autori Rahimahullar. U e në kanë el me mëmu jera, jera l'imam, e u me mëra e hu sahha, u e le u lem të tësili sufuf. Dë thët ajo, që është me rëndësi, mos në dërpredja e safave, thot që ka dë thët? Që ajtë shka falet mas imamit, me pa imamin. Ajtë shka falet në safin tjetër, dë thët me pa atë e, që e shë imamin. Dë më thënë, ose me pa imamin, ose me pa atë që e shë imamin. Dë më thënë, në këtë mënyrë, logaritet se safat nuk janë të ndërprejrë. Gjithashtu thëtë, vë këdha, lewlem jera ahad e huma inësemi atë të këbirë. Gjithashtu nëse nuk është që asë imamin, asë gjematin, mirë po e digon të këbirin e imamit. Atëherë, gjithashtu lejohet. Vë në këne bejnë huma tarikën më në këta atë i sëfuf, lëm jësih, në qëfë se... Ato safët janë ndërprejme, të thotë si kur me pas person rrug, edhe ka ana tjetër e rrugës me vazhdu safët tjerë, ato kjo është ndërprejme, të thotë ja është gjemati shkëputur, edhe nuk lejohet. Wa khtarë al muafëq, wa ghejruhu, anë dhalik ala jam në uliqtida, ali ademin nasi wal i gjma. Dëmë thënë kjo të thotë, Këtu pra e të regon në ihtilafin, që iqë Mohamed ibn Abdullu Wahab, se ajë thot, mëndimi ti është se nuk lejohet. Kër se thot, al-Muva Feqq, ibn Kudame, Rahimehullah, edhe të tjirë, kanë thonë se kjo nuk pengon, sëpse nuk ka ndë një tekst, ose a, edhe nuk ka i gjma që të themi se është e ndaluar, edhe se namazi nuk pranohet. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Do thotë, si që thamë maherët, se safat duhet t'jen afer një një tjetërit Edhe t'jen afer me imamin Një për e tyre hadithëve është kërë, ku ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Te që thamë maherët, se safat duhet t'jen afer një një tjetërit Edhe pasom një mua, do thotë me ndjek imamin, pra ata që ka janë për para ul yatem bikum men ba'dakum kurse ata ckan masius let let ju pasojn ju juve edhe pastaj ka than laiza lakumun yata'akhharuna hatta yu'akhhirahum allah do se njeriu vazdon te vanohet per namaz derisa allah uta vanoi do thot ta largoi prej mësirës tij ti. kete ka transmetuar muslimimi do thon kjo eshte esenca c dhe mentet duhet me pa imamin ose me pa atçeshë imamin. Edhe kjo, nëse vazhdon këtë mënyrë, edhe safa dalin edhe jashtë xhamisë, do thotë namazi është i lejuem edhe nuk ka pengesë. Për përndryshe, nëse ka zbrastira, ka zbrastir në xhami, edhe ka disa njerëz që falen jashtë, atëherë namazi i tyre nuk është i pranuar sidë mësë nëse ka ndërprerit, më thanë, falen gana tjetër rrugës, ose, si që falen disa vene, e zjedhin venin ma të përstatshëm, edhe pse safat nuk vazhdojnë deri atje, në atë mënyrë namazi nuk pranohet. <të> Gjithashtu, thot, wa ju krahu enjeku në imamu a'la minë më mëmin, është me kruë, se imamet çndrojnë në një vend që është më lart se ven, se xhamati. Qala Abu Masudin li Hudhaifa, a lam ta'lam annahum kanu yunhauna an zalik? Do thotë Abu Masud radhiyallahu anhu i ka thënë Hudhaifës, a nuk e di se kjo kë, këtë ose për këtë gjë janë ndaluar pra njerzit e kanë pas ndaluar? Ka thënë po, këtë e kanë transmetuar Imam Safiu me saned thiqat thot uh, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Do thot ne sanc uh, imam i duhet të jetë në një nivel me xhamatin, jo më lart ose më poshtë, gjithashtu uh, kjo pak më von vjen. Edhe për argument është kjo se kur uh, Hudhayfi raziyallahu anhu është falsi imam në qytetin Medain. Ka hipë mbi teracën e një dyqanit. Atëherë e Bu Mesaudi, radiallahu anhu, e ka kapë për këmise dhe ka tërheqë prapa. Pastaj, kur kam barru namazi, ka thënë, a nuk e këtë ditë që është ndaluar, a i ka thënë, po, më kujtu kër më tërhoqe. Dhe thëtë se ka harru për ndalesen edhe ka fillu namazin në të mënyrë. E ka transmitu gjithashtu edhe Bu Davudi dhe Senedi është Sahih pra kjo është në esencë kështu duhet të jetë mirë po nëse një pjesë e xhamatisht është më e lartë ose më poshtë do thotë në imam i me safat e para të xhamatisht janë në një nivel kurse një pjesë tjetër e xhamatisht duhet të mufal më poshtë përse që nëse xhamia është e ngritur edhe ka shkallë të tjerë të falen më poshtë ose kundërta nëse ka xhamia dy kat, një pjesë falen në manalt, për këtë nuk ka ndalesë. Edhe kët e ka bëngjithashtu e buhuray radhiyallahu anhu që është fal në ëm terasën e xhamisë. ëm do të thon ajo i bje për mi xhami, pra kulmet nuk kanë qenë nuk janë atje është sigurt ana, po janë të rrafshta, edhe për mi atë janë fal njerëzit. Kurse nëse është niveli i imamit vetëm sigurisht shkallë ose në disa shkallë të mimberit, atëherë nuk ka ndalesë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është fal në mimber. E ka, do thot fillimin e namazit, kurse kur ka ardkoa për sejshtë, ka hedh disa hapa mbrapa edhe ka bosëse në tokë. Tjetër çështje ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab, "Wa la yansariful ma'mumu qablahu." Nuk lejohet që xhamati të largohet prej vendit ku është fal përpara se të largohet imamit ka thënë si argument li qavlihi sallallahu aleyhi wa sallam, dhe më thënë në bastë hadithit, ku ka thënë pëngamiri sallallahu aleyhi wa sallam, la të sbikuni bil rukuri, vala bis sujudi, vala bilin siraf, dhe thëtë mos më para prini me rukur, me sejtë dhe ose me largim. Këj largimi këtu është disa djetarë kanë thënë se është për qëllim dalja prej namazi, dhe më thënë selamin, mos me thënë për para imamit, mirë po një pjesë e djetarve thonë se është përqilim largimi prej vendit ku je falë. Nuk është mirë, ose është endaluar, ose me kru, dë thëtë që njëri ju të largohet prej vendit për para se të largohet imami, si që është suneti pengamirit, sallallahu aleyhi wa sallem, se aj, sallallahu aleyhi wa sallem, nuk kanet aty ku është falë, pa lëvis, po është këthyka Gjemati, ka nëjtë në të venë vetëm saka thonë të rihër e stakëfirullah edhe Allahumë end të selamu e minke selam të barë këte edhe lë gjelali e lë ikram Pasta e është këthi nga gjemati, atëherë kanë pas drejtë edhe gjemati që të largohen e, Kjo pra nëse e zë baton kështu imami sunetin atëherë duhet të pasohet A man qëfë se imam i rria ty edhe nuk lë vizë, vazhdojnë të falët e kështu mërë adha, tërë nuk e ki obligin më nejtë në të vendëri sa të imbarojja e gjithë. Vëtëm këtaqë si që ka bopë nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Fësta i ka thonë autori rahimahullah, «Vë yukrahu li gajri l'imam i t'i khadhu mekanin fil mesjidi la ju salli fardahu illa fihi» nuk vën. Është me kru, ka thënë, mirëpo ajo që përmendet në hadithën e Ndales, që diku s'ta caktojn për vetë imamit, nuk lejohet askush të caktojë një vend xhami, në të cilin çdo herë e fal namazin. Do të them nuk falet askund tjetër për vetë se në atë vend. Edhe kjo mbazte hadithit Abdulrahman ibn Sibl radiyallahu anhu, i cili ka thënë Nëha Rasulullahi s.a.w. An nëkratil furab Dhe të të në këndalu për nga meri s.a.w. Që da falim në mazin sigur si të këkitja si sërës Dhe të të veç me prek tokën me balë dhe me njëherë më largu Dhe të të të dohet me pushu në se cilin në se cilin shtyl Pra në këndalu prek saj u eftirashis se bur edhe në ka ndalu mu shtri sikur e, bishat, dhe dhe dhe mi, mi vendosa dhe bryllat në tokë, sikur që ka bajnë qeni përshemë dhe se bishat tjera, ua e njuti në Rëgjulul Mekane, filmes që dikema njuti në Lbeir, edhe që njeri u të caktoje një vend në Gjami, ku qëndron aty, sikur deveja. Të më thanë, sikur deveja që ka në të vendin kurri, e ka vendin e caktum, edhe zdoherë shkon aty, Këtë do thot uh, këto ndalejsa i ka përmen Abdurrahman ibn Shibl. Mirë po e kanë transmitu Ebu Dawudin Asajiu dhe Ibn Maja. Por, xadithi është daif me këtë uh, transmitim. Me gjithë se ka xadithet tjera që e përkrahin, dëmë thënë e forcojnë këtë xadith, si që është uh, transmitim nga Selama ibn, ibn al-Aqwa, radiallahu anhu. Edhe Shekhull Albani eka bo, eka të, e ka fërcu dëtët këtë hadith. Këto janë atë që kanë të bëjnë me imam lëkun. Edhe dy që është jetë tjera që kanë të bëjnë me gjematin. Ka thonë autori, rahim e hollar, Ve juqvaru fi tërkil gjumuati vel gjema'a, më ridhun, Ve khaifun daja'a ma, ma, mali hi tështë e uma hua Mustafë dhe në lejhi. Dhe më thanë, është i arsuetuar për lanja në gjumas edhe gjematin, arsuetohet i smuri edhe dikush që ka frik se do t'ihumb pasuria ose do t'ihumb dhe tyra për cilën është i ngarkuar. Li emnel me shakët e lahikate bidhalike, a këthërën min belëli të thjabi, bil nëtarilladhi hua udhrun, me atëfakat do më fam e selami i xhamatit kur bie shi edhe shi do të thotë se ti lag rrobat uji që uji më rin deri në likur atëherë nëse bie shi atyll lejohet që njeriu mos më sku në në do të thotë më fal namazin me xhamat edhe kjo për këtë nuk ka kundërshtim kanë pajtim dietar sëpse kjo është shkakton vështirësi. Edhe, me këtë e krason, autori, rahimënullah, së thotë, vështirësia që e prijeton njëri ju, që ka frikë se do t'i shkatrohet pasuria, përshën dhe le jashtë, ose të tezga, ose në gjajshme, kjo vështirësi është ma e madhe, sësa vështirësia e lagje së robave. E prandaj, do thotë lejohet edhe në kjetë rast, mos përshku në të thëtë mësë me shku përë me thalë namazin me gjemaat se uh, ibn Omeri radhjallahu anhu ma ka than kanë në nëbju sallallahu anhe sallam një nadi më nadihi fi lejli el bari dhe ti awel uh, mutira fi ssefer sallu fi rihalikum dhë thëtë kur për nga Meri sallallahu anhe sallam e ka i ka than ati i muazinit kur kanë qenë në uftim, në netët eftota edhe në netët me shi, ju ka thonë që të bërtase faluni në, e, në shatorat e juj. E kanë transmitu Bukhariu dhe muslimi. Në gjithashtu, transmitohet se Abdullah ibn Abasi, i ka thonë muezinit të ti, në një ditë kur kara shi ditë dhe në gjuma, i ka thonë kur thuj shash hedu e në Muhammed e Rasulullah, mos thuj hajales salat, Për thuj, falunin në shtëpite juaja. Edhe thot, atëherë njerëzit si kur nuk ju ka pëlqy kja, atëherë i ka thonë, fejale hu men hu e khajru minni, të më thonë, këtë punë e ka ba aj që është mej mirë se une, të thotë i dërguari Allahut sallallahu aleyhi vësallam. Edhe ka thonë, wa imni kërihtu e nuk hrygjakum, fitini vë dëhëb, të më thonë, nuk desha që t'ju nëzjerë në për balte, në për lagështi. Domethën këto janë çështje kur nuk është obligim namazi ose këto janë gjendje kur nuk është obligim namazi me xhamat. Për të smurin, që është i smur, atë ajo është argument eh fjala e fjale Allahut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, domethën Allahu nuk e detyron askën për të mundësive të tij. Eh Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu anhu ka than se në namaz me xhamat nuk mungoi ke askush prej nesh përveç atij që ishte munafik, do të thonë që të gjithë e dinin se është munafik, edhe ose dikush që ishte i smur që do ta transmetu muslimi. ë po ashtu edhe përsi ka argumente e, sigur këtë hadithe që ka përmend autori rahimahullah e, që kanë transmetu Buhariu ve Muslimi do thot se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka, ur, ka urdhërua që të falen në për shtëpitë e veta ose në shatorat e vet, domethënë gjat udhëtimit. Edhe në këtë kategori hin edhe dikush që e friksohet se mund të mi humb ose me uskatruese, me ju vjedh pasuria të, ose do një detyrë që është i detyruar për të, atëherë lejohet të mufal në vendin e tij ëh tihtra zostia që uh, e ka përmend këtu është ëh zostia e atij që han ëh çep ose hudhën ose pres si thonë ka thënë wa yukrahu hudurul masjid liman akala thuman aw basalan wa law khala min adami thënë është me kru që dikush uh, të shkojnë në xhami aji cili kanë granë, në qofë se kanë granë qep ose hudhër, edhe në qofë se në gjami nuk ka asë një njeri, nuk lidhet kjo vetëm me prezence në njerëzve, sepse thot, li të edhil me laike të i bidhalik, sepse edhe me laikeve ju pëngon ajo eir. Edhe kjo në bazë të hadithit që ka transmitu muslimi në sahihun e ti nga Jabir ibn Abdullah, radhjallahu anhu, ثوثيبي امامي الرسول الله عليه والسلام كافن من اكل من هذه البقله كوس كان نغران پرسای چيبه او ثوم دمٿان پر حودرس كرسه نتيتر راست كان ثان من اكل البصل والثوم والكراث دمٿان كوس كان نغران چيب حودر اوس پرش فلا يقربن مسجدنا دمٿان مستي اقروت الجاميس fa innel me laike të të edha, mimmaja të edha, minhu benu adem, sëpse edhe me laikevi ju pengon, ajo e erë, dëmë thënë që ju pengon e, njerëzve, bive të ademit. Dëmë thënë kjo që pëngameri sallallahu alën sërëme ka arsjetu në dalesën e ardhjes në gjami, sëpse era ju pengon me lajkeve dhe bive të demit, dhe më thanë se nuk leot, ose është me kruh me shkun gjami, pa marë parasysha ka njerëz, ose jo. Sëpse ju pengon edhe me lajkeve, gjithashtu si që pengon njerëzve. Kjo është për, e, për këto perimet, më thanë për qep, hudhërë dhe preshë. Mirë po kur... Për nga meri sallallahu në mësërmë vete ka tregu arsyjen edhe ajo është era që ka i pengon njerëzve dhe me laikeve kuptohat se zdo gjatë tjetër që ju pengon njerëzve dhe me laikeve hinë në këtë hukëm njësoj sikur errat e këqijat ndryshme njësoj sikur edhe ata që ka kanë erë cigares ose errat në gjashme që ka me të vërdojt i shqetsojnë edhe njerëzit që falen mirë po i shqetsojnë edhe me like-ët. Allahu na rujt. Për ai atyra veprimeve. Eee deri këtu mjaftojm. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallama 'abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.